Kapitola 74. Zvěsti Ten potom, co jsem se pohádal s Denou, jsem se probudil pozdě odpoledne a cítil jsem se bídně ze všech zivných důvodů. Najedl jsem se a vykoupal, ale hrdost mi bránila sejít do dolního Severenu a pohlednout se po Deně. Poslal jsem prsten Bredanovi, ale posel se vrátil s tím, že je ještě mimo sídlo. Tak jsem otevřela vína a začal se probírat hromadou klepů, které se mi pomalu nahromadily v pokoji. Většinou se jednalo o skandální, záštiplné historky. Jejich malicherná zluba však vyhovovala mé náladě a pomáhala mi zapomenout na vlastní trápení. Například jsem se dozvěděl, že zesnulý kompte Branbrejd znezemřel na souchotiny, ale na přijíci, kterou se nakazil od pomocníka ve stájích. Lord Weston byl závislý na denerové pryskyřici a peníze určené na opravu královské silnice padly na jeho závislost. Baron Jakis podplatil několik úředníků, aby zabránil skandálu, když jeho nejmladší dceru přistihli v nevěstinci. Existovaly dvě verze této historiky. Podle jedné prodávala, podle druhé kupovala. Zaznamenal jsem si tu informaci pro případné budoucí použití. Načínal jsem druhou lahev, když jsem se dočetl, že mladá Natália Laklesová utekla se skupinou potulných herců. Rodiče jí pochopitelně vydědili, takže se Meluan stala jedinou dědičkou Laklesova majetku. Tím se vysvětlila Meluanina nenávist kruhům a já byl dvojnásob rád, že jsem tady v severenu nezveřejnil svůj edemský původ. Objevil jsem tři důzná vyprávění o tom, jak vévoda z kormesantu propadal záchvatům zhuřivosti, když se opil a mlátil kohokoliv, kdo se odstnila blízku, včetně manželky, syna a několika hostů. Přečetl jsem si stručný popis, jak král s královnou pořádali v soukromých zahradách neřesné orgie, skryté před zraky dvora. Narazil jsem i nábre do jméno. Podle pověsti provozoval v ústraní lesa v severní části svého panství Bohanské obřady. Jejich popis byl podán s takovými výstředními podrobnostmi, až jsem si říkal, že je tady někdo opisoval přímo z nějakého aturského románu. Četl jsem si až do večera a prokousal jsem se stěží polovinou historek, než jsem dopil druhou lahev. Právě jsem se chystal poslat si pro další, když jsem zaslechl jemné zašumění průvanu, který oznamoval, že tajnou chodbou vstoupil Alveron. Předstíral jsem překvapení, když se objevil v pokoji. Dobré odpoledne, vaše milosti. Pozdravil jsem a vstal. Klidně zůstaň sedět, řekl. Stejně jsem zůstal úctivě stát. Už jsem se poučil, že u Majera je vždycky lepší prořešit se větší formálností. Jak pokračují záležitosti s vaší dámou? Zeptal jsem se. Ze vzrušeného stape povídání jsem věděl, že věci rychle spějí k závěru. Dnes jsme si dali formální slib, pravil roztržitě. Podepsali jsme papíry a tak. Hotovo. Jestli prominete, vaše milosti, nepřipadáte mi příliš spokojený. Kisele se pousmal. Nejspíš si slyšel o těch potížích, které se poslední dobou dějí na silnicích. Jen neurčité zvěsti vaše milosti. Odfrkl si. zvěsti, které jsem se snažil umlčet. Někdo přepadá mé výběrčí daní na severní cestě. To bylo vážné. Výběrčí, vaše milosti? Došlo k tomu vícekrát? Kolik se jim podařilo sebrat? Majer mi věnoval příkrý pohled, jim iž mi dal najevo, jak nevhodně se ptám. Dost, víc než dost. Tohle je čtvrtý výběrčí, jehož postrádám. Lopiči mě připravili o víc než polovinu daní ze severu. Zavračil se. Na severu leží laklesova půda. Myslíte, že laklesovi přepadají vaše výběrčí? Ohroméně zamrkal. Cože? Ne, kde pak? Jsou to bandité ze stařiny. V jsem se začervenal. Poslali jste tam hlídky, vaše milosti? Ovšem, že poslal, vyštěkl. Už tu Neobjevili ani ohniště. Odmlčoval se. Mám podezření, že se s nimi někdo z mé stráže spolčil. Jeho výraz byl nesmírně vážný. Jistě jste svým výběrčím poskytl doprovod. Dvojitý, přisvědčil. Máš ponětí, kolik to stojí, nahradit tuce vojáků, Zbroj, koně, zbraně? Zdychl. Ke všemu mi z těch ukradených daní patřila jen část. Zbytek náležel králi. Chápavě jsem přikývil. Ten z toho asi neměl velkou radost. Alveron pohrdavě mávil rukou. Ach, Roderick své peníze dostane. Zodpovědnost za jeho desátek leží na mě. Takže jsem nucen poslat výběrčí znovu a vybrat podíl pro jeho veličenstvo ještě jednou. Předpokládám, že to většina lidí nepřivítá právě nadšeně. To tedy ne. Usadil se do vypolstrovaného křesla a unaveně si proměl obličej. Jsem srozumem v koncích. Jak asi budu vypadat před Meluany, když nedokážu zajistit bezpečí na svých cestách? Sedli jsem si čelem k němu. A co Dagon? zeptal jsem se. Nemůže je vypátrat? Ale Veron se krátce neveselé uchechtl. Ach, Dagon by je našel. Do deseti dnů by měli jejich hlavy na kůlech. Tak proč tam nepošlete jeho? podívil jsem se protože Dagon postupuje příliš přímočaře. Vpadne do tuctu vesnic, vypálí tisíc akrů stařiny a najde je. Potřásl hlavou. Jak kdybych se myslel, že je pro ten úkol ten pravý, tak právě teď pátrá po kaudikovi. Kromě toho jsem přesvědčen, že ve stařině je ve hře nějaká magie a to je mimo Dagonův obzor. Chvalež se jisté podezření, že za tou magií je tucet těžkých modežských luků. Ale to už je v lidské povaze vykřikovat o magii, když se naskytne cokoliv, co nelze lehce vysvětlit. Ovzvlášť ve Vintu. Alveron se naklonil dopředu. Můžu se v tom spolehnout na tvoji pomoc? Na to existovala jen jediná odpověď. Samozřejmě, vaše milosti. Máš nějakou představu o zálesáctví? Mládíž jsem se učil od jednoho Zemana. Otvrdil jsem poněkud přehnaně. Domníval jsem se, že je hledá někoho, kdo by pomohl s vymýšlením lepší obrany pro jeho výběrčí. Znám dost na to, abych mohl někoho stupovat a sám se ukrývat. Alviron povytáhl jedno obočí. Opravdu? Tvé vzdělání je v skutku strané. Vedl jsem zajímavý život, vaše milosti. Víno, které jsem pil, mi dodalo sebevědomí. Mám nápad, který by mohl pomoct při řešení vašich potíží s bandety. Z se naklonil dopředu. Tak, povídej. Mohl bych pro ně vytvořit nějakou arkanickou ochranu. Udělal jsem dlouhými prsty pravice rozmáhlé gesto a doufal jsem, že působí dostatečně mysticky. V hlavě jsem si přehazoval čísla a počítal, jak dlouho potrvá vytvořit čípolap, budou li mít k dispozici pouze vybavení v Kaudikově věži. Alveron zamyšleně pokývl. Kdo by mohlo stačit, pokud by šlo pouze o bezpečí výběrčích? Tady se však jedná o královskou silnici, hlavní obchodní tepnu. Potřebují se těch banditů zbavit úplně. V tom případě, řekl jsem, bych shromáždil skupinu lidí, kteří se umějí těžší pohybovat po lese. Nemělo by být tak těžké bandity vypátrat. A až je najdou, prostě pošlete své vojáky, aby je zajali. Ještě snažší by bylo nastražit na ně léčku a pobít je, ne? Pronesl Alveron pomalu, jako by chtěl zhrnutit mou reakci. Nebo tak, připustil jsem, vaše milost je vykonavatel zákona. Trestem za lupičství je smrt, obzvlášť na královské cestě, prohlásil Alveron pevně. Připadá ti to tvrdé? Vůbec ne. Podíval jsem se mu zpříma do očí. Bezpečné cesty jsou základem civilizace. Alveron mě překvapil nečekaným úsměvem. Tvůj plán přesně odpovídá mým vlastním představám. Zromážil jsem skupinu žoldnéřů, aby provedli právě to, co snavrhl. Musím postupovat tajně, jelikož nemám ponětí, kdo těm banditům posílá varování. Ale čtyři muži jsou připraveni vyrazit už zítra. Stopař, dva nájemní vojáci se zkušenostmi z lesa a jeden ademský žoldnéř. Ten poslední nebyl právě levný. Pokývl jsem mu na znamení blahopřání. Už jste všechno naplánoval lépe než já, vaše milosti. Nezdá se, že byste vůbec potřeboval mou pomoc. Právě naopak, řekl. Pořád ještě mi chybí někdo, kdo by je vedl. Níznamně na mě pohlédl. Někdo, kdo se vyzná v kouzlech. A komu důvěřuju. Pocítil jsem sevření nitru. Alveron se zvedl a vřele se usmál. Už dvakrát jsem je posloužil ne vše očekávání. Znáš to úsloví do třetice všeho dobrého? A znovu existovala jen jediná možná odpověď. Ano, vaše milosti. Alveron mě vzal do svých pokojů a prohlédli jsme si mapy kraje, kde se jeho lidé ztratili. Byl to dlouhý úsek královské hlavní silnice, který se táhl napříč stařinou, jež byla stará už v době, kdy Vintas nebyl ničím víc než hrstkou hašteřících se přímočarých královstvíček. Ta oblast ležela o něco dál než 80 mil. Mohli bychom tam dorazit za čtyři dny rychlé kůze. Stapes mi poskytlil nový tlumok a já si ho zbalil, jak nejlépej jsem dokázal. Vybral jsem si několik praktických kusů oděvu, i když by se i tak hodili víc na ples než na cestu. Přidal jsem pár drobností, které jsem během posledního jedeníku tiše ukradl z Kaudikovy dílny a dal jsem z Tapesově seznam věcí, které mi chyběly. Sehnal je rychleji než Hokinář ve skladu. Nakonec, v hodině, kdy jsou všichni kromě těch nejzoufalejších a na nejvíc nepoctivých dávno v postelích, mi Alveron del váček obsahující sto stříbrných. Tohle je nedůstojný způsob, povzdechl si. Normálně bych ti dal sebou nařízení pro všechny podané, aby ti poskytli veškerou pomoc. Jenomže použít něco takového by bylo totéž jako vytroubit všechno do světa. Přikýval jsem: Pokud jsou tak chytří, že dostali do vaší stráže vyzvědače, dá se jistotou předpokládat, že mají zvědy i mezi zdejším lidem, vaše milosti. Možná, že sami jsou tím lidem, pravil temně. Stapec mě vyvedl za sídla stejnou tajnou chodbou, kterou používal majer, aby se dostal do mých pokojů. Nesl zlodějskou lampu s krytem a kráčel přede mnou. Prošli jsme několika klikatými chodbičkami, potom po dlouhém temném schodišti, které se zavrtávalo hluboko do útesu. Tak jsem se odstl sám ve studeném sklepě opuštěného obchodu v Dolním Severenu. Sklep se nacházel v té části města, kterou před lety spustošil požár a pár zbylých střešních trámů se jako černé kosti natahovalo k prvním bledým známkám rozbřesku. Vyšel jsem ze spálené z kořápky domů. Vysoko nade mnou se na kraji útesu tyčilo Majerovo sídlo někoho jako hnízdo ptačího dravce. Odplivil jsem si. Situace, v níž jsem se ocitl, mě ani v nejmenším netěšila. Naverbovali mě do žoldnéřské služby. Oči mě pálili po bezesné noci a dlouhém putování zakroucenými kamennými chodbami uvnitř srázu. Víno, které jsem předtím vypil, to ještě zhoršovalo. Během posledních několika hodin jsem cítil, jak se má opilost krok za krokem mění v kocovinu. Ještě někdy jsem celý ten proces neabsolvoval v dělém stavu a nebylo to ani trochu příjemné. Podařilo se mi nedat na sobě nic znát ani před Alveronem, ani Stapesem, ale skutečnost byla taková, že jsem měl kyselou v žaludku a myšlenky líne. Chladný předítřní větřík mi trochu pročistil hlavu a po krocích jsem začal přemýšlet o tom, co jsem zapomněla připsat na seznam, který jsem dal Stapesovi. Víno mi opravdu neprospělo. Neměl jsem krabičku s troudem, sůl, ani nůž. Málo Nemyzvedl jsem si ji od loutnaře, který mi opravoval kolíček. Kdo ví, jak dlouho budu promárá honit bandity. Jak dlouho ji ten člověk nechá u sebe ležet, než usoudí, že jsem na ní zapomněl. Udělal jsem si dvoumílovou zacházku, ale dílnu loutnaře jsem našel temnou a bez života. Zabušil jsem na dveře, ale nic se nestalo. Pak, po krátkém zvážení, jsem se vloupal domnitř a ukradl jsem ji. Ačkoliv vlastně nešlo o krádež, Protože ta loutna byla moje a za opravu už jsem zaplatil. Musel jsem přelézt zeď, vypáčit okno a uvolnit dva zámky. Bylo to úplně snadné, ale po probdělé noci a s ovíněnou hlavou jsem patrně měl štěstí, že jsem nespadl ze střechy a nestrazil si vás. Ale až na kustašky, který se ulomil a pořádně mi rozbošil srdce, šlo vše hladce a po 20 minutách jsem byl zase na cestě. Čtyři žoltnéři, které Alveron najal, už čekali v hospodě dvě míle severně od Severenu. Stručně jsme se navzájem představili a okamžitě jsme vyrazili po královské silnici směrem k severu. Opravdu mi to vůbec nemyslelo a tak jsme urazili celé míle, než jsem znovu začal zvažovat některé věci. Až dodatečně mě napadlo, že Majer mě v noci možná nebyl ve všem tak docela upřímný. Skutečně jsem byl ten nejvhodnější člověk, který měl vést hřesku stopařů do neznámého lesa, aby pobyl bandu lupičů? To měl o mě tak vysoké mínění? Ne, jistě, že ne. Bylo by to lichotivé, jenomže to prostě nebyla pravda. Meyer měl na dosah lepší síly. Popravdě nejspíš chtěl svého pomocníka s líbězným jazykem odklidit z cesty, když už měl Lady laklesovou pevně v rukou. Byl jsem hlupák, že jsem si to neuvědomil dřív. Tak mě vyslal na tuhle výpravu a dal mi nesplnitelný úkol, abych se mu nepletl pod nohama. Očekával, že se budu ale měsíc honit za přeludem v hlubokých lesích stařiny a pak se vrátím s prázdnýma rukama. Ty peníze také dávaly smysl. Sto stříbrných nám vystačí asi tak na měsíc. Až mi peníze dojdou, budu se muset vrátit do Severenu, kde majer nespokojeně mlaskne jazykem a využije mého neúspěchu jako výmluvy, aby zapomněl na to, co mi už dluží. Na druhé straně, budu-li mít štěstí a ty najdu, tím lépe. Byl to přesně ten druh plánu, jaký bych od Majera očekával. Ač to dopadne jakkoliv, on dostane něco z toho, co si přál. Bylo to k zlosti. Jenomže těžko jsem se teď mohl vrátit do Severnu a říct mu to do očí. Teď, když už jsem se k něčemu zavázal, nezbývalo než z toho pro sebe vytěžit co nejvíc. Uchodoval jsem na sever, hlavě mi bušilo a v ústech jsem měl sucho, ale rozhodl jsem se, že Majera znovu překvapím. Mulovím mu ty lupiče. Do třetice všeho dobrého a Majer Alveron bude na dosmrti mým dlužníkem.